Nem értettem, miért szól egy szegély merjén Miért érdemli ezt meg? Your own chain. The dream that a másikat ajánl fel a gyerekeknek. És mit mondtak? A and Bit nekik. You meg fel, többet veszek. A moment is yours. Hát te meg mit akarsz? Húha! A úszás befejeződött, ezt írja. Azért az, az, az elmúlt napokat a telefonommal és a, a, az órámmal töltöttem, próbáltam közelebb ismerettséget kötni velük, de mint látják, ez tökéletesen sikerült. 7 óra 17-kor közölte velem, hogy az úszás befejeződött. Na most nézzék, az életem egyébként is szürreális, de hogy 7 óra 17-kor közölje velem az órám, hogy az úszás befejeződött, abban belérte, mikor kezdődött el? A reggel nem volt internet, nálam a tévé nem volt az egyiken hang, a volt. Is volt. De emlékszem, Winter Gabiéknál egymáson álltak a televíziók, az egyiknek volt hangja, a másiknak volt képe. Régi szép idők. Még miatt azt hinnék, hogy kifogytam a mondandóból. Egymáson voltak, igen, igen, igen, igen. Bankon volt egy nyaralójuk, és ott az öreg Vinter. Ezt már meséltem önöknek az öreg Winter és az én apám találkozását. Ugye az öreg Winternek apám az által egyet vasszá, mert megkiderült, hogy a lehet nő 50 fillérrel olcsóban vette a kukoricát, és ez ugye olyan jelentőséggel bílt. Kit ugye miért mind a ketten zsidók voltak, de ez az 50 fillér, ez meggyőzte Bitter sándor arról, hogy apámat akceptálni. Lehet, hogy orvos, meg egyebek, az nem különösebben számított, de az az 50 fillér, az akkor. Jó, lehet, hogy volt, nem tudom. Ezért az 1981 tájéken fogalmam sincs, hogy bekerült a csőkukorica. kukorica 230 8812 és miután Kurtács Andrásnak időre kell elmennie. Így aztán nem ígérhetem, hogy nagyon hosszúak leszünk, de ahhoz elég hosszan vagyunk, hogy bármiről beszélgessünk zenét hoztam és magamat ebben a sorrendben, ma a 2022. október, bram bram, bram 25-én, amikor is kedvom van hat egy amit lehetővé teszi, hogy a hét bizonyos napjain az és a helyet az élőlebonyolítású, ez mindenféleképpen így kell, hogy elhangolzzék, mert Boczmarsz itt egyébként a bonyolítás szó nagyon idegesítette, és Boczmarsz neve nem tudom kinek mit mond, nekem sokat igyekeztem megfelelni a nyelvi elvárásainak 06 -12. ami bármi vagy semmi. Keresek addig valami más nice zenét. 203-88-12, de azt hiszem ki is van író, hogyha valaki nézi. Ha nem nézi, csak hallgatja, akkor az én hangom. 06, 253 88 12 Akik szájról tudnak olvasni, azok tudják, miről beszélgettünk. A mai napot az teljes mértében arra szenteltem, hogyha 12, a holnapra az már így dereng. Kicsit olyan vagyok, mint hogyha bemennék egy koncertterembe és megkérdezném a közönséget, miközben ők mind arra jöttek el, hogy én fellépek, hogy mégis mit szeretnének hallani. És akkor azt kérdeznék tőlem, hogy de hát nem arról van szó, hogy maga már eldöntött, hogy mit fog játszani. És azt mondom, hogy nem, nem, annak megfelelően alakul a mai este, ahogy én itt a, a hangulatát vizsgálva rájövök arra, hogy lenne a legjobb. Ez folyik most, belejött, hogyha nem mondanak semmit, természetesen az is válasz a magam úgy ilyen. Akkor ilyen lesz az É otthon nagyjából hasonlóan annak megfelelően, hogy az ember ha utazásból jön haza, nekem ha hazajök, akkor mindig egy nap legalább eltelik addig, amíg az aklimatizálódás tart. Az aklimatizálódás ez eléggé furcsán alakul. belejtve, hogy ki sem mozdultam telepotonról. Szardinián jártam az elmúlt napokban. Kályári és vonzás körzete, mint egy száz kilométeren belül. Másodszor voltam Szardinián. Másodszor éreztem jól magam, először egyedül voltam. Most másod magammal. Szardinián jelentem, még nyár van, 28-30 fok. Máig nem tudom, bár egy pilótával beszélgettem, hogy vajon Kajári-ban aznap mi nem szálltunk le, el arra, hogy a az internet azt mutatta, hogy a Kajári repülőtér más járatokat úgy tűnt, mint a fogadott volna. Mi minden esetre kétszer megpróbáltunk leszállni, hát amiatt úgy értem, hogy a repülőgépen én, de alapvetően a pilóta a másodpilótával, De mind a kétszer úgy döntött, hogy írást így aztán Algeróban értünk földet, ahol annak idején laktam, és onnan jártam be Szardiniát, az pont egy olyan 140-150 kilométerre lehet körülbelül. Az északi vége Kajári, a déli vége, aztán némi várakozás után volt, aki ott kiszálltak. az ember azt nézte, hogyha ott Algerúból kell elvergődni kajári az nem lett volna egyszerű, de aztán Algeróból felszálltunk, mint egy, egy órás várakozás után, azt kérdeztem az ismerősömtől, hogy egy pilóta lehet egy jápa mondván, hogy de hát én, mint utas, egy tízes skálán milyen mértékben tudom eldönteni azt, hogy azok a légköri viszonyok, amelyek szerintem nem volt olyan köd felhőbe mentünk, én még nem voltam olyan repülőgépen, beleértve azért egyszer-kétszer, mert utaztam rossz időjárás közepette, hogy ne tette volna le a repülőgépet a pilóta. De ha abból indul ki az ember, hogy összetöri magát is a repülőgépet, ami nekem se tenne jót, akkor én mit választanék? Kohaszeg, én is Algerót választottam volna, csak sajnáltam azt az időt amennyivel később érkeztünk meg, különös tekintettel arra, hogy volt bennem egy ilyen versenyzés, mint általában a lányommal, amikor a lányom mentek a portóba, akkor valamilyen sáv volt tele, és emiatt 50 percet vagy másfél órát ültek hegyen a gépen. Pontosan indult, de több mint másfél órát késett emiatt az Algerói plusz köd kaland miatt Oké, okay. ez legyen a legnagyobb bajom. 061-253-8812 Nem ez. Állj. Ez. Az első taktúr sok után nem néz ki találni, ez a morfin... A 2022. október 25 egy van, ez a kéfeje, minden, mindent az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Van neteső, valami fial a fiala, János 14 éven aluliaknak nem felett, és csak igen, korlátozott mértékben ajánlott adása műsora. Minden a Minden nap kísérleti műsor, minden a utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 061-253-88-12. 2.35-ben skoraj állom magamat. Azzal kapcsolatban, amit önök szeretnének. Néha valamit azért mondok, de az ilyen helyzet megjelölési funkcióval bírink, inkább semmit. Semmit. Műsort, aztán fogtam magam, és én megkerestem. Én megtaláltam saját magam, főleg a tekintetben, hogy ne lennénk láthatóak. Nem mondhatom azt, hogy ilyen problémával állnánk szembe. Belétve azt is, hogyha nem telefonálnak, én a se tekintem problémának. Nem telefonálnak, nem telefonálnak. Nézzük, mi lesz a morfin után. Legyen egy Robert Wyatt. reggelt. Jó, reggelt, ezt Péter Péterbe. Érdeklődöm, hogy a végebbi beszélgető partnerei közül például a Hajnal Miklós, Elsimon, Füriyes Balázs, hogy lesz még valamikor, lesz-e? Hát, uh, ha, igen, szerintem nem. Tehát akkor megszakadt a kapcsolat. Nem, figyeljen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy megszakadta -e a kapcsolat. Um, először is azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nem voltak igazán kapcsolatok. És ez egy nagyon fontos uh, része a kejfejáncsének. Én ezekre, a, ezekre az emberekre, ezekre a kapcsolatokra úgy tekintettem, mint kapcsolatokra. Mm. Um, amelyek mögött természetesen mint minden kapcsolatban valamiféle érdek fűződik, de de egyenként el tudnám mondani önnek a kíváncsi egyébként, hogy, hogy miért nincsenek, e, és e, őszintén kíváncsi lennék arra, hogy vajon náluk bárki is megkérdezi -e valaki, egy munkatársuk, mint hogy ön most rákérdezett erre, a hajnal Miklós, a, a fűries, vagy bárki más esetében, hogy és mi van a fialában, vagy az elsimonnál. mondnál. Um, minden szempontból, vagy nem minden szempontból, nagyon sok szempontból más ez a mostani Keifei mint amilyen a korábbi volt. De nem megszakadtak ezek a kapcsolatok. Vegyük a Hajnal Miklós esetét. Hajnal Miklóst legutóbb még valamikor a választások után én beszéltem rá, hogy legyünk hetente, mert hogy ő egyébként azt mondta, hogy havonta legyünk. Aminek én nem találtam értelmét, és ezek a heti beszélgetések engem nem győztek meg arról, hogy tehát ezeknek a, a. Most mondanát hogy az információ tartalma, de. Um, néhány kivételes esetet leszámítva a kerületekkel való együttműködés során is az volt az érdekes, hogy én azt hittem, hogy ez úgy működik, mint ahogy ön is érdeklődik. Tehát, hogy az ember felhívja egy partnerét, akivel rendszeresen beszélget, belét, vagy az is lehetséges, hogy ő telefonos, és azt mondja, egy képzel, mi történt velem. Hát nem tudom, hányszor fordult elő a kejfejjacsi történetében több mint húsz év alatt ilyen. És, és hát például a Hajnal Miklós esetében ez e, történt, hozzátéve, hogy Hajnal Miklós például nem kérdezte meg tőlem, hogy, hogy most nincs -e, csi, vagy miért nem beszélgetünk. Amikor a Karácsony Gergelynek volt ez a nagyon furcsa e, beszéde a Margis szigeten, ahova engem elhívtak, akkor ott ült előttem, nem ismertem rá e, hátulról. E, ő meg nem nézett hátra amikor realizáltam, hogy ő az, így aztán nem váltottunk egymással szót. De meglehetősen hosszan beszéltem, fogalmam sincs, hogy válaszoltam-e bármire is, illetve ha van konkrét kérdése, vagy valami ennél konkrétabb, mint ami elhangzott, a állok rendelkezésére. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm. De, de olyan az ön életében előfordult, hogy valakivel rendszeresen beszélt, aztán egyszerre csak megszűnt? Nem. Nem, nem volt, nem volt ilyen. Még egy dolgot, hagyd kérdezek, tegnap megnéztem a Tolkos Matild, ezek szerint akkor nem tiltotta le végül? Uh, hát egy nagyon hosszú, nem túl barátságos uh, oda-vissza beszélgetés zajlott, nem egy napon keresztül, uh -huh. uh, én a magam nem túl szimpatikus módján sarokba szorítottam azzal, hogy elmondtam, hogy milyen módozatok lehetségesek akkor, ha ő egyébként ennek az eredeti formájához nem járul hozzá. Ő vergődött egy ideig hogy milyen indokokat hozott föl, azt itt most nem részletezném, és hogy aztán megadta magát, vagy jobb belátásra bírtam, vagy C, nem tudom, de az utolsó SMS-e az arról szólt, hogy abban a formában, hogy fölvettük le de nem volt egy könnyű küzdelem. Hozzátéve, hogy nem volt olyan nagyon nehéz sem. Abban a küzdelemben például, amit Torkos Matilddal folytattam, az ügyben, hogy ez a beszélgetés lemehessen, azt lehetett tapasztalni, vagy ő azt tapasztalhatta, hogy nekem ez fontos? Igen. És hogy tetszett? Nekem tetszett, köszönöm. Jó, jó, jó volt. Milyen benyomást keltett Torkos Matild az ön szemére? Én nekem régebben nem, nem volt szimpatikus, tulajdonképpen most se volt annyira, de most ilyen emberi volt. Tehát... Amit akkor azt mondja, hogy most se volt szimpatikus, akkor valójában mi volt az, ami... Én a hírtévés, jó emlékszem, ugye volt a hírtérésben... Én arra nem emlékszem, de lehet, talán, De úgy, talán valami beszélgetésben, mintha lett volna valamikor a Bayern, Bayern show, vagy a Bayern beszélgetésben talán... Nem tudom. Nem, igen, le, lehet, hogy tévedek le. Minden, és? És on, onnan nem volt szimpatikus, tehát ab, abban az időben. Értem, de, te, de magában a műsorban, amit látod, ha ez egyáltalán az a beszélgetés, az, az hogyan tetszett önnek? Emberi volt, mondom, tehát jó, jó volt, tetszett. Köszönöm, hogy hívott. A lányom és a barátja Portugáliában voltak, és hazafelé jövet, illetve hát valamikor az út folyamán megbetegedtek, mind a ketten Covidosak lettek, és hát meg lehet, hogy lassan gyógyultak, gyógyulnak. És tenne többször beszéltünk telefonon, én, ahogy ez az általános szokás volt, amikor tudtam, akkor megjelentem náluk, távolétemben nem, de amikor itthon voltam tehát a repülőtérről is, egy szatyorral mentem, bár azt mondták, hogy minden zárva lesz, de ott volt egy spár termék megjelenítés, a repülőtérről bevásároltam, amit mondták, mondtak, hogy vegyek, és letettem az ajtajuk elé, és öm, tegnap minden szempontból egy ilyen klimatizációs hangulatom volt, nem tudom, ismerik-e, ha érdeklődnek felül, akkor részletesebben el lehet mondani, de most nem hoznám vele az időt. És ennek az akklimatizációnak a része volt, hogy többször is beszéltünk, és ő megülült annak, hogy én viszonylag megerett nyelvvel beszélek arról, ami velem történt ott Olaszországban, kérdeztem az ő életüket is. És aztán egyszer csak este kaptam tőle egy SMS-t, ami arra vonatkozott, vagy messenger üzletet már nem emlékszem, hogy akkor hánykor találkozunk ma, miközben erről egyáltalán nem volt szó. Miután ő már gyógyultnak nyilvánítható, a barátja még nem teljesen, ennek következtében volt bennem egy ilyen hezitálás a tekintetben, hogy találkozunk, ne találkozunk, néha egyébként ettől függetlenül is nehezen vagyok kimozdítható a saját magányomból. De az utolsó beszélgetésünk, vagy SMS váltásunk után is volt bennem egy kis rossz érzés, hogy a hangi alapján vagy... Tehát, hogy mégiscsak találkozni kéne vele, a legfeljebb sétálni fogunk a tököri úton, vagy a városligetben, vagy az akárhol, és nem kéne akadékoskodnom. És ez kizárólag azért jutott eszembe az előző telefonáló után, mert a lányommal is olyan a kapcsolatom, és tulajdonképpen mindenkivel, hogy, hogy hogy néha úgy kell valamiféle elem bennem a tekintetben, hogy a másikkal fölvegyem a kapcsolatot, mert van bennem egy ilyen, mi történik, ha egy tenyér csattan, egy tenyér, ha csattan, vagy van egy másik regény, ahol valaki elkezd követni valakinek a hóban való lábnyomát, és ha jól emlékszem, akkor nem arról van szó, hogy megszűnik, hanem ugye a két lábnyomból aztán egyszer csak egy lesz. Tehát egyáltalán maga a létezésnek az evidenciája, hogy hétfő után kedjön, kedjő után szerda, és hogy a ballá után az ember a jobb lábát rakja, leszámít, hogyha gyerek meg gyerekek sokkal többet ugrálnak, mint a felnőttek. Tehát ezek számúra nem... nem tehát evidenciának evidencia, mert, mert, mert hát itt ülök, és beszélgetek önökkel, vagy magammal, de, de, de néha kifejezetten rá kell vennem magamat arra, hogy azokat a dolgokat, amelyeket az ember sorrendben egy nap általában csinál, egy normális ember, azokat én is beiktassam a hétköznapjaimba. Hát ugye ez pontosan arra vonatkozik, amit egyébként talán az első regényemben megértem, de miatt megértem, így gondoltam, hogy az, hogy létezik, hogy szerelemtől sújtott trollibusz vezetők képesek beülni a trollibuszba, és vezetni a trollibusz, egy egyébként a szerelmi bánatukból adódva nekik ott kéne szokogni. jók a szerelmük küszöbén, hogy bocsássanak meg nekik, vagy csak térjenek vissza. És mire megértettem, ezt írtam később, mire megértettem, hogy az emberekben a kötelesség tudat dolgozik, és szerelemtől. Súlyt, szerelmi bánattól sújtott a trollibusz vezetők vezetik a trollibuszokat, amiken ülünk, egyszer csak bekövetkezett a trollibusz vezetők nem vezettek trollibuszt, igaz, hogy ez alapvetően bér követelésekből adódott, de az a fajta evidencia, mely szerint az ember kinyitja, a csapot folyik a víz áll, a megállóban is jön a trollibusz, azzal kapcsolatban is egyfolytában ott van bennem az, hogy mi van akkor, hogyha nem, és egyébként között azért is fontos az embernek a fizikai ficsége, hogyha végül is nem jön a a távolságot, amit egyébként a holigusszal tenne meg. Ugyanez kájárira már nem biztos, hogy állna, de hát végül is az ember egy hátizsákkal elindulhat Kályári felé is. Ha most elindulnék gyalog, ki tudja, mikor érkeznék meg. Mit mondasz? Mit mond? Mikor érnék oda gyalog Kályári-ba? Jó, hát akkor meg, rövidesen meg tudják, ha most elindulnék, akkor mikor érnék kájáriba ba Kis 061 253 88, 12. igen. Nem kell megmondani. 11 nap? Azt szerintem kizárt. 11 nap alatt, ha én odaérek, akkor szerintem azért fantasztikus tehészet. Mind. Hát azért az, hogy soha nem állok meg, azért az szerintem szerintem azért az túlzás, azért néha megállnék. De akár a kimaradó emberek kapcsán, vagy elmaradó emberek kapcsán, aki ki tudja, mikor térnek vissza, hiszén, én azt egyáltalán nem zárom ki, hogy ezek a beszélgetések folytatódjanak, de ott mondjuk a másiknak is fel kell vennie a telefont. Szóval bármivel kapcsolatban. Az előző telefonáló de felvetett valamit, nem vagyok benne egészen biztos, hogy Meggyőztem, inkább kérdezett valamit, én válaszoltam. Jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot. Néha így beszélgetünk. 0612538812. Nem tudom, hogy eléggé nyilvánvaló volt az előző történet, szóval a lányom esetében azt éreztem, hogy ha van is bennem ellenállás, ami mindig van bennem, nem vele kapcsolatban, hanem bárkivel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, én alapvetően bármit csinálok, hogy le kell győzni, valami ellenállást. Tehát, hogy ezt le kéne győzni, mert itt egy olyan vágy van, ami mögött lehetséges, egy hangulat van, lehet, hogy egy történet van, lehet, hogy semmi sincs, csak régen találkoztunk tehát napközben elő fog kerülni, ahogy én szoktam fogalmazni, és megbeszéljük, hogy hol fogunk sétálni este, ha változatlan fennáll a szándéka, mert általában, vagy nem ritkán ilyenkor az szokott előfordulni, hogy ő megsértődik, ami egyébként szintén az apjától van, nem hogyha mindent tőlem tanult volna, de egy pár dolgot sajnos igen, és ha megsértődik, mint ahogy az apja és megszokott sértődni ilyenkor, vagy nem megsértődik, de ezt egyébként a köznyelv így fogalmazza meg, Uh, akkor nehéz lesz rá benne az ellenkezőjére unszolni meg 061 23 88 12. Jó reggel Szőnyi Zsolt. Az előzőekben felmerült, ugye az eddigi beszélgető partnerek is eszembe jutott Nemes Gábor. Ővel ezt találkozhatunk? Nem hiszem. Úgy alakult, a, úgy alakult a, a létezés, hogy elhidegettünk. Nem tudom erre, mi a jó szó. Nem tudom erre, mi a jó szó. Hát ezt nagyon sajnálom. Érdekes lett volna, hogy hogy látja onnan Spanyolországból Magyarország uniós helyzetét most, illetve hát az ukrán háborút. Én sokkal nagyobb mértékben számítottam az elmúlt időben arra, hogy önök hogyan élik azt meg, amit van Magyarországon, és e tekintetben a csalódásban nem legalább akkora, mint önben, aki hiányolja Nemes Gábort, én pedig azt hiányolom, hogy Szőnyi voltnak miért nincs saját véleménye Nemes Gábor nélkül. Van véleményem csak. Értem, de mégsem mondja. <gül> de nem... nagyon szívesen elmondom. Elhiszem, de nem emiatt hívott. Ezért is vettem ki a hosszabb beszélgetéseket a műsorból, és váltottam arra, hogy ezek önálló részt képeznek. Mint ahogy a csütörtök és a péntek maradt meg, a közéleti szereplőkkel való beszélgetésre, és a hitfőket a szinte nélkülözi azt, hogy én bárkit is felhívok. Ugye ebben van-e adott esetben a telefonszámla minimalizálására való törekvés? Lehetséges, hogy az is van ugye minden szempontból, ez egy másik műsor, mint amikorában volt. Ez egy saját vállalkozás, amit mi itt hárman vagy négyen tartunk fönn, és amit néhányan támogatnak, és amivel kapcsolatban önök nem nagyon szoktak föltenni kérdés, hogy ez mégis hogy van. Én pedig nem gondolom, hogy nekem minden nap erről kéne beszélnem. Nem mondom, tehát csak gondolkodom, hogy jó a példa, hogy valaki ül egy étteremben, és senki nem jön oda hozzá, és akkor egyszerre csak föláll, és bemegy a konyhába, és látja, hogy ott nincs senki. És um, van ott egy kötény, és akkor azt mondja, hogy, hogy valami furcsaságban, itt fölveszi a kötényt, és akkor nem tudom, elkezd fűzni. Rossz a példa. Um, amikor hétfőn vagy kedden, vagy inkább kedden és szerdán ide bejöttem, vagy bejövök, akkor benne mindig van egy ilyen hihetetlen várakozás a tekintetben, hogy önök mivel találnak meg. Az életnek olyan kavicsaival, tehát, mint amikor egy gyerekek mennek a folyóparton, és, ahogy a honpóla szoktam mondani, hogy a gyerekek tudnak rácsodálkozni a kavicsokra, sajnos úgy csak a gyerekek tudnak rácsodálkozni. Um, nagyon sokszor előfordul hogy én kavicsozom itt reggelenként de van amikor az önök kavicsozására vagyok kíváncsi elmesélhetném elmesélhettem volna hogy a tegnapi napom, hogy telt vagy hogyan telt az elmúlt egy hetem és nem önzetlenségből hallgattam kíváncsi voltam, mint hogy most is kíváncsi vagyok arra, hogy mi az amiről önök beszámolnak de nem is jó szó, hogy beszámolnak. Szóval. Én mi, tényleg minden egyes mozdulatommal nem egyszer azért vagyok a világban, hogy egyáltalán annak a létezését valahogyan fogni tudjam, mert hogy semmi, ami egyébként mások számára, vagy nagyon sok dolog, ami mások számára evidens, számúra nem evidens. Sok beszédnes sok. 061-253-8812 Elmesélek egy történetet a tegnapról, tegnap megbeszéltem már Patilával egy interjút, lesz a Keifejancsi vendége, közöttünk van egy privát viszony is, és érdeklődtem a szülei felől, nem kérdeztem meg a legelején, hogy ráére vagy sem, e és egyre így akadozóban beszélt, és egész egyszerűen azzal kellett szembesülnöm, hogy vagy nincs ideje, vagy nem akar velem beszélgetni a szüleiről. És azt nem vártam meg, hogy azt mondja nekem, hogy hát végül is megbeszéltük azt, hogy Lakatos János föl fogja őt hívni, és egyesztett vele egy időpontot. Most én tulajdonképpen mit akarok még? Tudják, az a legegyszerűbb telefonbeszélgetés, amit Vágó Istvánnal folytattam, amikor mondtam neki, hogy Fiala János vagyok, folytathatom? Mire azt mondta Vágó István? Nem. És akkor leraktam a telefont. Nula, Egy dologgal mindenféleképpen összefüggésben van ez a mai helyzet. Bár ilyen korábban is előfordult, amikor a belső állapotom más volt. Az, hogy alapvető változás lehessen elérni egy olyan megnyilvánulással, mint amilyen a Kejfe az ebbe vetett hitem az idő múlásával elég jelentősen csökkent. Ami nem azt jelenti, hogy ne fantasztikus lelkesedéssel jöjjek be, de... de... 061-23-88-12 8 óra múlott 3 perccel... Fordult önökkel valaha is olyan a közelmúltban, hogy elindultak valahova, és egyszerre csak úgy döntöttek, hogy megfordulnak, és mégsem mennek el oda? A csupa tudattól megvert ember nézés hallgat engem, akikkel soha nem fordult elő a közelmúltban az, hogy elindultak való, aztán mégse értek el oda, mert fogták magukat és megfordultak. Reggelt. Jó reggel. Jó reggel. Jó kívánok, Veperdiné vagyok. Szeretnék egy pár szót mondani önnek. Nagyon szeretem, mikor így ennyire kötetlenül tud beszélni, de sajnos mi halandók úgy látjuk, hogy tudjuk fölvenni ezt a, ezt a stílust, vagy ritmust, vagy nem tudom. Én például személy szerint sok minden történik velem, de valahogy mégse tudok így ilyen nagy nyilvánosság előtt megnyilvánulni. De ezt eljött, Tegnap... Hogy mondjam, az, az ön, <coughs> ön alapállapota szerintem az a természetes. Na most azért a tegnapi nap folyamán valami történt velem, ami annyira meglepett, és és nagyon jól esett tulajdonképpen, a pénztárcámat érintette. Én olyan helyen lakom, Igen. kőbányán, ahol a temetőhöz közel lakom, ezért nekem a különböző temetőkbe való látogatást előbb meg kell ejtenem, mert itt a, a uh -huh. ottak napja közeli uh -huh. őkben innen kimozdulni vagy hazairni, uh -huh. tragédia, uh -huh. ezért a gyerekemmel a tegnapi nap folyamán tudtunk temetőt látogatni, és hát a virágárak. Én föl voltam rá készülve, ugye a szárasság, az időjárás nem volt kegyes egyáltalán ebben az évben semmihez, se gyümölcsöse, se akármit nézünk semmihez, így a virágokhoz se nyilván, és hát én arra gondoltam, hogy hát ezeknek a krizanténunknak a szála 1000 forinton biztos túl lesz, mert hogy tavaly 800 forint volt szála. Képzelje el, hogy teljesen meglepődtem, hogy ugyanannyi, mint tavaly. Hát kérdezek hogy... valamit, nem vagyok egy gyakorta temetőbe járó, még mindig az Ágynembi tartóban vannak a szüleim, hogy bár a nagyszülőket látogathatnám, meg nagyon sok mást is. De az ön története. Mi van, ha virágod nélkül megy ki? Hát. Rossz érzésem lett volna, mert... De nem az a fontos. Lát, szó... Nem az a fontos, hogy oda megy? Tulajdonképpen még az se fontos. De, így. Mert, uh, nem az a fontos, hogy az ember hol, mint az érzése fontos. Erről van szó. Ez is. Úgy hangzik, mint egy frázis, de... Gondolja, hogyha elmenne a szülei, vagy nem tudom kinek a sírjához, akkor önnek magyarázkodnia kellene, amiatt... Képtelen történet, de hát minden lehetne, hogy ő most virágnélkül jelent meg, mert azt mondaná, hogy anya, apa ezer forint volt, vagy 1500 volt a krizantim szála, és most én azt másra költeném. El tud képzelni egy ilyen beszélgetést azokkal, akik most ott lent nyugszanak? El, el. Én szoktam is velük beszélni. De ők neheztelnének őre? Nem. Ön neheztelne magára, amiatt, hogy ezt akkor is meg kell, hogy engedje magát, hogyha egy magának, hogyha egyébként ez nehézséget okoz? Mm. Mert tulajdonképpen most ugye arról beszélünk, és ez teljesen ismerős érzés, hogy még nem történt semmi, de önt már otthon nyomasztották azok a virágárak, amelyek végül is ott a helyszínen kiderült, hogy nem is kellett volna nyomasszák. Jól beszélek? Így igaz. Így igaz. Igen, igen. Ami egyébként azt is jelenti, hogy ön ott jártában keltében nem szokta látni a virágárakat. Hát nem igen. Nem igen. Nem. Sajnos már a mozgásom egy olyan, olyan helyzetbe jutott, hogy én már magamtól nem tudom vállalni ezt a távolságot, tehát rá vagyok arra szorulva, hogy vagy összekuporgatom a taxit, uh -huh. vagy hogyha a gyerekemnek van ideje, és tudjuk egyeztetni az időpontot, akkor ő visz. És mennyire készséges a gyerek? Nagyon készséges. És mennyire igyekszik ön nem visszaélni ezzel a készségességgel, mondván, hogy akkor ezzel mégis mégiscsak igénybe vesz valamit? Hát nagyon sajnos, és ebből sok vitánk van. Sok vitánk. Egyedül él? Igen, én így, igen, igen. Tehát akivel együtt él, ő meghalt? Igen, igen, igen. igen. Ha tízesnek vesszük azt, hogy ugrál, akkor ön most mennyire mozgáskorlátozott? Kettő, három, egy? Uh, hát öt-hat. Most várjon, tíznek veszünk a maximumot. Akkor mennyi? A maximumot úgy érti, hogy már nem tudnám. Nem, nem a tíz az, hogy ugrál. Ja, hogy ugrálok. Hát, hát akkor is öt-hat. Figyelj, ez nem olyan kevés. Hát sajnos nem. Várjon, de mondom, hogy ez nem olyan kevés. De hát hiába, de ö, a, szóval hogy mondja magának, az jelent problémát, hogy a járművekre való felszállás, tehát a térd és a csípő uh -huh. vannak. Na most ebből kifolyólag sokszor olyan úgy kell valahova menjek, mert megyek én, nem szélek mindenhova a taxit vagy a gyereket. Csak az, hogy akkor például körbeutazom a félvilágot, mert megnézem, hogy... Hol vannak alacsony padlós járatok, és például metró, meg ilyen mm. már igénybe se veszek a lépcső miatt, meg, meg hasonló. Na de hát nyugdíjas vagyok, az időmbe bele. Nem, nem, nem, ezek nem függnek össze. Nem, nem, nem, nem, nem. Azok a gondok, amelyekről ön beszámol, azok nincsenek összefüggésben az életkorával, hiszen ön lehetne mozgásérült és lehetne 18 éves, és ezek akkor is jelentkeznének. Um, látja, ez például egy olyan dolog, amiről naponta lehetne beszélgetni hogy vajon erre miért nincs úgy oda... De látja, az, hogy odafigyelve... A kérdés az, hogy egyáltalán az odafigyelve az egy jó szó mondván, hogy e, ugye arról szoktak beszélni, hogy e, az első embereknek milyen bajuk van, hiszen nyilvánvaló, hogy azokra keresnek orvosságot, e, ha netán véletlenül ők mozgásukban korlátozottak lennének, vajon nem lenne önnek sokkal jobb sora. És ha bár nem erre gondoltam, én reggel vagy Novák Katalinnal, vagy Orbán Viktorral találkozhattam az autók alapján, és azon gondolkodtam, hogy abban a forgalomban, emberek viszonylag normálisan lehet haladni, miért kell nekik megkülönböztető jelzéssel közlekedni, miért nem tudnak elindulni 10 perccel hamarabb, vagy ki tudja milyen módon, és ez csak azért jutott az eszembe, amit az előbb önnek kezdtem mondani, hogy vajon valaki a saját baja alapján képes-e mások bajára, hasonló bajára odafigyelni, vagy van valakinek olyan érzékenység, amihez nem kell, hogy neki valamilyen baja legyen, és közben mégis fontosnak tartsa, hogy azok az embertársai, mint ön, akiknek olyan van, közlekedés illetően, mint amilyen gondjuk van, azoknak, ha már nem tud jobb biztosítani mozgásszervi lehetőségeket, akkor legalább azokat a gondokat, amelyek vannak, azokat csökkentsék. Nem tudok erre jó válaszolni. Hát, Mióta van ez az állapota? Hát egy olyan három éve. Mi történt? Az élet? Hát, az életkor? Igen, hát volt egy-két nehéz évem ápolás először, apu... Emelgetett? Tessék? Emelgetett? Igen, igen, igen tekvő betegeket és hát Családban? Család, család Először apukám, aztán anyukám aztán a férjem, de... És nem gondolkodott amikor emelgetni kellett? Hát egyrészt, másrészt meg meg akkor az embernek természetesnek tűnik. Túl. Hát néha természetes, néha nem. Tehát azért nem. Látja, milyen furcsa dolog. Ön azt mondja, hogy ez természetes, én pedig, aki úgy beszélek, ami önnek nem természetes, azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy ennek természetesnek kéne lennie, de mégsem mindenki számára természetes. Látja, milyen érdekes dolog, hogy ami az egyik számára természetes, az a másik számára nem természetes. Egy bizonyos dologban és egy másik dologban pedig pont fordítottan alakul a helyzet. Na igen, igen, igaza van, és pontosan ezért, most ha nem haragszik meg, de legfeljebb kikapcsolt, de mondja. Jobban, jobban tetszett a, az előző műsor felállás, mert pontosan ezért, mert azért többen betelefonáltak és mondtak olyan véleményeket, ami az én fejembe sokszor például, pedig egy-egy témát körbe szoktam én is járni eléggé szépen, de eszembe se jutott is, olyan érteni, De látja, hogy... itt van az ön telefonja, az ön telefonja, a mai nap telefonja lehet. Az, hogy régen többen telefonáltak. Én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ugyanolyan témákat manapirendre akarnék tűzni. Arról nem beszélve, hogy ez a műsor két hét múlva lesz, két hónapos és nem olyan körülmények között készül, amelyek a professionálitást tekintve tízeskálán tízest jelentennének már, ami a marketing és egyéb szempontokat illeti. Tehát az, hogy egyáltalán van a telefonálók is egyáltalán van. Az egy olyan csoda, amelyben ön nem tud engem így megbántani. Szoktam nézni a számait a műsornak, amelyek e, hihetetlenül javulnak, de egy egészen alacsony számról indultak el. E, Azt pedig, hogy az emberek mivel kapcsolatban telefonálnak, mivel kapcsolatos telefonokat hiányol ön most? Most például ez biztos az életkoromból is adódik, és nyilván nem forgok olyan közegekbe. Borzasztó érdekelne, hogy egy olyan műsor, amit most csinál, hogy, hogy egyáltalán ezt, ezt hogy lehet létrehozni. Milyen, milyen szempontok azok, amiknek mindenképp meg kell felelni, vagy, vagy milyen hatóságok ahhoz. Hogy, hogy engedélyt adnak, nem adnak. Ilyesmiről nekem semmiféle tudásom és, és egyáltalán... De nem ezzel kapcsolatos telefont hiányol. Hát, például ilyeneket. <tos> szóval már nem akarok, már most már, már annyira, annyira elég, szóval tényleg nagyon hiányzik a nemes Gábor nekem is, rettenetesen hiányzik, de, de... Na, van épp elég baj a napokban a mi napjainkban is háború nélkül, és, és ne terjedjen, és, és na hát szóval csak azt már ne. Épp elég gond, baj van, de persze ide is ö, átterjedhet, világháború lehet, bármi lehet belőle, mert nem tudhatjuk. Tényleg nem tudhatjuk, de na jó, nem ide akartam kanyarodni ezzel a beszélgetéssel. 22-ig van ma időnk, mert hogy a stáb ma nem ér tovább rá. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Botkozsolt! Jó reggelt! Figyelek! Nagyon szerettem, nagyon szerettem azt a legutóbbi pénteki beszélgetését Tabracsis Nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy ketten együtt mennyit nevettek önfelettek voltak, és ez nekem nagyon... Az már egy jóval korábbi péntek lehet, hiszen a legutóbbi péntek az kimaradt, tehát ez most már lassan másfél Igen, volt. igen, így van, így igaz. Igen. igen, de nem tudom, azt is észrevette, hogy az pontosan annyi ideig tartott, amíg valamilyen közeleti téma nem jött elő, és ott alapvetően megbáltozott a helyzet. Persze, persze, persze. Csak én nagyon, ö, ö, nagyon szeretem azt, amikor amikor ő természetesen viselkedik. Igen, én is nagyon szeretem, ebben semmi különbség nincs kettőnk között. Nagyon hiányzik a, a, a természetesen viselkedő emberarcú politikus, úgy Ámblok. És Navracsics Tibor ebben egy üdítő kivétel, és én emellett nem mehetek el szó nélkül, és ennek én nagyon örülök. Ha ő nem lenne, akkor Navracsi Tibor ebből az oldaláról nem ismer Igen. Igen. valószínűleg azért hiányolhatják a, a, a hallgatók, bár nem akarom őket analizálni, Nemes Gábor, mert ahogyan én is 2001-ben már a hallgatója voltam önnek, és ön az én szememmel vagy a saját szemével lát, de én azáltal, hogy ön lát és ezt ön megosztja, ezáltal nekem tágabb lesz a látóterem. Azáltal, hogy Nemes Gábor ott lát, helyben Spanyolországban, azált, és ezt megosztja, azáltal nekem tágul a látóterem, és könnyebben el tudom magamat helyezni. De nem Nemes Gáborhoz képest alkotok véleményt, hiszen amikor legutóbb beszéltünk önnel, akkor éppen eleged, ugye akkor pont a Szigjátó külügyminiszter úr beszélt Moszkvából, és arra reflektáltam. Szóval van... van azzal kapcsolatban. Igen, csak az a helyzet, hogy e, e, senkit nem gátol a Keifei abban, hogy saját maga Nemes gábor legyem. legyen. Miközben természetesen, amit Nemes Gábor tud, azt se ön, se én nem tudjuk. Az a vívódás, ami a Gáborra folyt, azt önök is tapasztalhatták hozzátéve, hogyha a Gábor küldene egy életjelet, hogy mi van veled, akkor könnyen lehetséges az egészet átgondolnám, de Hozzátéve, hogy a másik oldalról pedig ugye el lehet mondani, hogy ő ezért egy fillért nem kapott, tehát a kérdés az, hogy ezt ő munkának tekintette, és valaha is érezte, az, hogy a fiala volt -e számára, vagy volt-e megfelelően hálás a szó, jó, vagy rossz értelmében, vagy megfelelő értelmében azért, hogy ő rendelkezésre állt. Tehát itt olyan dolgok vannak egymással szemben. Um... Igen. Ma meg annyi gondolat, ami így elkezdődik, és aztán nem mondom, hogy Hanvába hol, de nem fejeződik be. Kettő perc maradt a mai műsorból. Egy telefon még belefér. Gyuregat! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! fel az utolsó, nem lesz túl vidám. Kaptam a hétvégén néhány fényképfelvételt. Ezek a felvételeken egy, temeté, ezek egy temetésképei. A Beregszászon egy ismerősövet temették el katonai tiszteletadás mellett. Hádalászónak hívták, és a, és a Helsoni arcokban halt meg. Töltötték a teljes századával együtt. Honnan volt az ismertség? Hát a, a, a belvárosi házban, ahol a, ahol a lakásaink vannak, ott onnan ismerem, és egy kicsit dolgozott is nekem. Azt kell mondani, hogy nem hősként élte az életét, de úgy tűnik, hogy hős lett belőle. Hogyan szereztél tudomást a halálról? Hát, Tartjuk a kapcsolatot az hmm. édesanyjával, és uh, tudtuk, hogy kint van, és tudtuk, hogy, a, tudtuk, hogy harcol. Legutóbb három hete mondták, hogy a <coughs> környékén van, és hát tudtak beszélni vele, megvizenetet hagytak egymásnak, tehát viszonylag rendszeresen tartották a kapcsolatot, és aztán egyszer csak már nem, és akkor jött a hír, hogy meghalt. De jól érzem a megrendültséget a hangodban? Hát abszolút, és nem persze, ahogy nem voltam vele igazából olyan viszonyban, hogy, hogy érzelmileg ez így megrendítsen, de amikor így most el kell mesélnem, akkor abszolút. Ő valamit dolgozott neked? Igen, igen, igen. A lakásaink karbantartásában segített. Mikor láttad utoljára? Utoljára idén, idén tavasszal. Mikor beszéltél vele utoljára, vagy a kettő egyből isük? Akkor, akkor beszéltem vele utoljára. A hiányát érzed, vagy azt érzed, hogy valami olyasmi történik, ami, ami egyébként nem megosztható, mert itt nincs háború, és milyen mondat az, hogy Hersonban kilőtték? Mi az, hogy Hersonban kilőttek? Ha Hersonban kilőnek egy nyulat, az sincs rendben, de mi van, hogyha kilőnek valakit, aki neked valamikor dolgozott, az egyébként normális emberi észel fel nem fogható. Hát fel nem fogható, és nagyon fura képek, tudod, mert ukrán katonai tiszteletadás mellett tehették el, ukrán zászlókkal, Ukrán zászló van a, a koporsóján, tízszázat kísérte utolsó útjára, de ne egy ilyen amerikai temetést képzeljünk el, ahol nyalkal 1000 katonák kísérik, hanem gyakorló ruhás valódi katonák kísérték a temetőt. Nem tudtál, vagy nem akartál elmenni, vagy pedig a kettőtök viszony azért odáig nem terjedt, hogy te elmentél volna a temetős. Nem, nem voltunk olyan viszonyban, nem is tudtam róla, erről nem szóltak, hogy lesz, nem, nem tudtam róla, nem voltunk olyan viszonyban igazán, de... De látom, Tehát... milyen furcsa, nem voltatok olyan viszonyban, de meg vagy rendülve, és most erről beszélgetünk. Ez maga az, amiről a kejfejöncsi szól. Ez, ez, pontosan ez. Igen. Sajnálom ehhez az apropót. Napközben beszéljünk. Rendben. Szia. Ja. A mai műsor elkészítésében Galambos Ádám, Lakatos János és Kurtás András vettek részt. Látják, lett műsor a végén is, már ez műsor. Elérhetőségem: dörö, kisd, kis r. Fiala Janos, a nevem, kukac, gmail.com. Az ég áldja önöket!